Мости. мости – це інженерні споруди, по яких люди, тварини і транспорт перетинають річки, канали, гірські ущелини, залізничні шляхи та автомагістралі. Більшість мостів – це нерухомі конструкції, і лише деякі з них можуть змінювати своє положення, наприклад, понтонні мости. Міст проектується з таким розрахунком – щоб він витримував повені, штормові вітри, землетруси та перепади температури, а також вібрацію від руху транспорту. Основні типи мостів, які споруджуються сьогодні, це балкові, аркові, висячі та консольні. Навпрошки через річку. У минулі часи мости будували так – перекидали з берега на берег колоди чи укладали поперек річки велике пласке каміння. Балкові мости – розвиток цієї простої ідеї. У них є плаский настил, який інколи підтримується биками, опорами мосту, і вони можуть перекривати простори до 300 метрів. Консольний міст – це різновид балкового мосту, обидві половини якого лежать на проміжних опорах і з'єднуються посередині коротким прольотом. Аркові мости – Через свою вигнуту форму аркові мости можуть перекривати більшу відстань, ніж мости балкові. Опори на кожному їх кінці називаються стоянками мосту. Вони беруть на себе навантаження, що створює маса арки. Першими почали будувати аркові мости римляни, використовуючи для цього цеглу чи каміння. Висячі мости Висячі мости можуть перекривати великі відстані там, де не можна використовувати проміжні опори. Настил мосту підвішується на опорах за допомогою сталевих тросів. Сучасний варіант такого мосту – вантовий міст. Розвідні мости Розвідні мости сконструйовано так, щоб під ними могли пройти великі кораблі. За допомогою особливого механізму центральна частина їх або піднімається вгору, або розкривається на обидва боки, подібно крилам, або повертається в горизонтальній площині. Ілюстрації 1280-метровий тисячий міст Золоті ворота у Сан-Франциско підтримується двома несучими тросами метрової товщини. Кожен трос складається з 27 450 сталевих жил. Як побудований міст? Конструкцію мосту розраховують так, щоб він міг протистояти величезним силам, які впливають на нього. Мости мають бути досить міцними, щоб витримувати різні навантаження, власну масу, масу людей і транспортних засобів, які пересуваються по них, а також сильні коливання, викликані штормовими вітрами. У аркового моста завдяки його конструкції маса розподіляється так, що основне навантаження припадає на берегові опори. У консольного моста маса вантажу на центральному прольоті розподіляється рівномірно між усіма проміжними опорами. Основна маса висячого мосту переноситься на кінці розтяжок, закріплених на кожному березі. У вантових мостах основне навантаження припадає на одну чи кілька центральних опор.